Дерева тихо світять за вікном. І небо осені холодне і безкрає. Листок, неначе птах з одним крилом, тому він падає, а не літає.